og velkommen til Jørgen Vester Det er onsdag den 8. marts, og denne morgen starter vi med gårsdagens tale fra Jerome Powell, der rystede aktiemarkedet. Vi skal derefter høre lidt om topchefen for en dansk børskandidat, der er færdig efter han er blevet taget i snud med sit CV. Og så slutter vi af med et kig på forskellen i antallet af mandlige og kvindelige topchefer i det danske Large Cap Index. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Investorerne havde ventet i spænding på nyt fra den amerikanske centralbank. De blev dog svært skuffede, da direktør for Fed, Jerome Powell, indtog talerstolen tirsdag i kongressen. Her åbnede han nemlig døren for større og flere renteforhøjelser. Ved talen lød det fra Jerome Powell. De seneste økonomiske data er kommet stærkere ind end ventet, hvilket tyder på, at det ultimative renteniveau sandsynligvis vil være højere end tidligere forventet. Hvis helheden af dataene skulle indikere, at hurtigere stramning er berettiget, ville vi være parate til at øge tempoet i renteforhøjelserne. For aktierne var der kontant afregning efter hans melding, da markedet hurtigt tog et kraftigt dygt. Død efter den indledende handel ellers havde svindet omkring 0'et. Alle sektorer i SAP 500 endte i rødt, og man skulle langt ned af aktielisten for, for at finde små grønne glemt, der kun 30 ud af 500 selskaber endte i plus. Her til morgen er støffelsen også nået til Asien, hvor både kinesiske og japanske aktier dykker. Hang seng indekset der hører til i Hongkong, er nede med hele 2,5 procent her til morgen. Paul taler igen i dag for en politiker for kongressen. Det danske tech-startup Mew står på spring til at ramme børsen og sælge aktier for et tosiffret millionbeløb, men nu skal selskabet have en ny topchef. Det sker efter stifter og direktør Armin Kavusi er blevet taget i og har pyntet på sit CV. Det viser en gennemgang af Armin Kavusis CV, foretaget af Euroinvestor samt en række andre medier. Den 36-årige dansk-iranske Armin Cavusi har nemlig slået sig op på at være neuroforsker, kaldt sig doktor og brystet sig af en master i neurovidenskab fra det britiske universitet Aston University. Kavusi har det siden oplyst, at han har en bachelor i marketing fra Syddansk Universitet. Men Aston University kan ikke finde Armin Kavusi i deres kartotek. Og han har aldrig fået nogen bachelorgrad fra SDU, det skriver universiteterne på mail til Jørgen Vester. Selskabets bestyrelsesformand udtaler i meddelelsen, at bestyrelsen ikke kendte til Armin Kavusis falske CV. De oplyser, at de sammen med Armin Kav Armin Cavusi har besluttet, at det er bedst for virksomheden, at han træder tilbage som administrerende direktør og medlem af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning og sælger en væsentlig del af sine aktier. Udover at være en snefyld onsdag, så er det i dag også et kvindernes kampdag. I den sammenhæng har Jørgen Vester lavet en gennemgang af topcheferne i Danmarks 43 large cap-virksomheder. Her har 38 af selskaberne mandlige administrerende direktører, og blot fem af selskaberne har kvinder i spidsen. Ifølge Annette Borghorst, der er professor emerita i kønsforskning og ligestilling, er der ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor topposterne i dansk erhvervsliv, erhvervsliv domineres af mænd. Siden 1990'erne har det været lige mange mænd og kvinder på universiteterne, og i dag har flere kvinder en videregående uddannelse end mænd, viser data fra Danmarks statistik. Alligevel er det relativt få kvinder der finder vej til topposterne i danske virksomheder. Professoren forklarer: En god forklaring er at vi i lang tid har haft en fornemmelse i Danmark om at vi har ligestilling. Og i det omfang vi ikke har ligestilling, så er det fordi kvinderne ikke vil selv. Andre forklaringer på den skæve kønsfordeling kan være, at mændene, der allerede sidder på topposter, rekrutterer andre mænd, fordi man ofte rekrutterer nogen, der minder om en selv, forklarer professoren. Det kan også skyldes, at kvinder tager andre uddannelser end mænd, og at de uddannelser ikke er eftertragtet på chefgangene. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.